Euro sabабаق ko sabаба sabаба ka sabаба و اما استیفا و اقصام الشیر تقسیم دا دا محسنات مانوی یو نا یو وجده تقسیم چده دا دا محسنات مانوی یو نا یو وجده تقسیم ستوائی استیفاع او اقسام الشیع دشی اقسام داغی راگیرول چی دشی اقسام راگیر که دیتا تقسیم وائ لکه یو شاعر وائی واعلم علم اليوم زدنن روزی خبری ما ولم شي قبله وضرو ده, ده خبره ما ولكنني عن علم ما في غد العمى لكن زاد علم ده اغناته په سبا کې دلوندايما عمي ولكنني عن علم ما في غد العمى لكن زاد علم ده س... لیکن زدا علم ته اغتی په سبا کې دی د دنیا ما نو ګوره علم خو بیا یاد نه ليمي يا به د پرونی ليمي يا به د را رواني ورځې یانه يا به علم حالي يا به علم مادی يا به علم مستقبلي سره ورومکه سمستا تو وعده قبلته مخک رښتیا وای نو د علم غدا غه علمي ماضي علمي حالي علمي نبالغو علم نشتا اعلم یا د حالدي یا د مازدي استقبال نو نود شعر کې د عالم علم اليوم ومې ماته پته د د ننو وځ ولمې قبلله هو د پرون و نو دا د ما شو ولا علمه ما في غه د نه وم لکن سبا د اعلم نهړوندایمکه استیپ را ل ک راله و ا م ا ذک ر م ت ع د د و او ا ر ج ا ب ا و د ا ا غ ا ش د ه ر ی و د پ ا ر إِلَّا أَضَلَّانِي يَيْرُ الْحَيِّ وَالْوَتَدِ هَذَا عَلَى الْخَصْفِ مَرْبُوطٌ بِرَمَتِهِ وَذَا يَشْجُو فَلَا يَرْتَسِلُهُ أَحَدُ أَمير صاحب راغني وَلَا يُقِيمُ عَلَى ذِمَن فَظَلَمَ صَبْرَنَ كَي يُرادُ بِهِ كَم ظَلَمْتِ د اصلی اراده کوله شي ها د وسې ده دي چې په ظلم صبر کوي یو عيرل حي د قبيله خر څه شي د قبيله خر والواتد بل مې د د وسې ده چې دي کنه نودا ازلاندی دی پا زلت سبر که هادا علل خصف مربوطن برمتی هی دا یو چی دی دا خر دی سر دا زلتنا پا زلت رسی طللل وزایو شد جو او دا بل میخ چی دی نو دی تکولی شی پا سر سر ترکان پس سر تکوی تازو و تخیلی تک تک تک ادو اج پی نخوری نو فلا یرساله احدن ایس یو کس چی دی نو آغا دا آغا دا پارا مرسیه نکی اظهار ترحوم نکی چه دا غریب خوی پسطک پسطک پسر سرو و زخمیه که او دا سره لگه غم خواریخ کارکو چه دی غریب کو دا غا که کذا و کذایه که پیشه نو دا یو کسمتی لو قر عدل تک ذکر متعددن ال ال یو غیر الحید بل وتد نوعیر الحید راجہ ک ھذا عل القصف مربوطن برمتیه و ذا یشد فلا يرث و یقال الحایت للوتد لمتا شقونی دیوان و میختوی چتا ماولی چے شلیمی نو ایمه غوا تا وی دا تا پوس دا غا چا نو کته ما تا کای چې ما اوله تھا کای قال الرحیف للوتد لمته شق کو نی قال سن مایه دو کو نی یست دا غا چا نته پوس وکته ما تا کای الکاسه نمونه ملنګیا ها و اِمَّا ذِكْرُ و اَحْوَالِ الشَّيْءِ مُضَافٌ إِلَى كُلٍّ مِنْهَا مَا يَلِيقُ بِهِ يَا دَأَ اح دَشْ احْوَال ذِكْر کِ او ار یو او حال تخپل معنا مُضَاف کِ ذِکْر احوال ذِکر کِ او ی او ار ی او حال تخپل معنا مُضَاف کِ سَأَطْلُبُ زَرَدَ زَبَطَ طَلَب کَمَا حَقِيقَ الْحَقِّ بِالْقَنَاپَنِ ذُو زر د ز به د تو دې په سوکه خپل حقق غواړم را سړی بد دی اشتخ بدمات سی چېدي وي زه په اصل په زور دا شلم س اتلب و حق بل الق نه زرده اووب غوام زه خپل په نزه مشاخي زمام مشرران چې دي که هم کوې دوی من طول ما التمثل دا تین خدای له له کا آسیخ ومن قبیلی پسې لاس کانهم دا مشایخ تي دي من طول ما التمثل تتموا ده اوګود اغنه دی لسام راخ کته کړي مرضو ته ووی دی ګیره له دی مرضو ځمادا مراد امرا دیګری لیکتا وای دی وای وای زمونږ دا مشران دای دشمنه پاللې دي نامې شه مخونه پټ ساتلې دي امې شه مخونه پټ نو دا پټ مخونه دافه ساتلې دي چې تبابه شه دا بیګری له کان دیړو چا یې لی دیلی نیدی امیشہ پت مقصاتا لی دی نو تب اوی چی دا سیدی بیگی ری لکان دی. اوز دا سقال اذا لاکو خفاف اذا دعو کسیر اذا شدو قلیل اذا عدو سقال اذا لاکو دی چې د دشمن سره یوځای شي بیا ډېر دررانانه دي بیا خوزولې نه شي سقالون درران دي ایزا لاقو کله چې دی د دشمن سره یوځای شي خفافون خو ډېیر سپک دي ایزا جو او کله چې ته د جګ میدان تهباللي نو لا یس الونه اخ هم ش نه قال دی او توارو اله رسوله فاطمه او وحدانا ديبیا ورمنډوي چې ورتاوي راځه جنگ دی نو خفاپون دی بیا دیر سپکتی او چې د دشمن مقابل کې ودرويږي قالون کثیرن اذا شدو چې د عملي وخت دی بیا ډیر خکاری دا سره دبل عملي کوي یو کسته ل هم ل کوي ته بهبالس کسه دي اوقلیلون ذا چې خبره شمر ته شي نوشمیر کې بیا ډیر لږ دي تااس په خبره ورې دی که نه نګوره دی ته اوس چې دی ته دغه وي خ ک قیم وایي ووا ماذ اخال د مشا خو ذکر کړيدي یو سقال یو خفاف یو یوقلیل یو ک مضافن لااکل ل م سقال سقال ته چې کمدننو لاقو مذااف کړی او زغا خفافې دعوت دوو ته مذااف کړی دی كثيرې شه دوته او کلليلی او دو نشر تو نشر تو دی ته وای چې خبره را کې نشر دی ته وای چې خبره خوره کې مانا دارا دا تی اول روڑ اجمال بیا روڑ تفصیل یا اول روڑ تفصیل بیا روڑ اجمال ثم هو ذکر متعدد نال تفصیل دا ذکر د متعدد دی چې ذکر دی که تفصیلا یا اجمال ثم ذکر مال کل واحد من المتعدد من غیر تعید متعدد چیزو نا ذکر که او بیا دا غی متعدد مالی ذکر که اتمادا على فهم السامعی لکه دا کول دله کومل للوون نهار نو دا للو نهارې متعدت چې کر کوو بیا ل ت سکونو دیله شپې د پاهده تب تهغو دی در و د پاهې کرکوو نو پس سکونو راون ال للی ولتغا او راون ال نهار رس که نه د پیدا لک متعدتسه دی دی مثال کې متعدتسه شي دی للو نهاره او بیت کوم دی نو اریو ته خپل دغه ذکر کو راځي نو لے ته راځي کوي تسکونو او نهار ته راځي کو دی وای سلاسۃن تشرق الدنیا به بہزته ہے سلاسۃن تشرق الدنیا به بہزته ہے شمس الضحا وابو اسحاق والقمر و یو دری نسخیلی او تشرق الدنیا یا تشرق الدنیا دنیا چې ده ناغپ لکی گی بی بحجتها داغی پتازه گی دا بانده یو درې سی دی نو ده جمال شو نو تفسیل ده ده شمسود دو یو ده نمین وزنور ده وابو اسحاق اسحاق بلوی دا زمان ممدو ابو عثاق صاحب دے دا مونگا میس صاحب دے والقمر او بل سوی اسپو مہدے نو دا سلاست و انکی جمار شو او دا شمس و دوحا و ابو عثاق و القمر ایسا شو تبصیل شو الله خير ان شاء الله ناطي قد تسلوا خاطر الله فيشان خاصاي خاصاي السلام اقورا ارسال المثل والكلام الجامع ارسال المثل يعني دافيه وخبره اوكي ايه يو كلامي جامع رولي هو يوتا اغدارت رولي سي بكلام صالح يو كلام صالح لا يتمثل به في مواطن كثيره چه پديرو سينو کي دغه کولش والفرق بينهما رسال المسل وكلام الجامع الفرق دالت ان الاول دارسال المسل چې يكونو بعضو بيتن دا د شیر نیم بیتی رازی او دا بل چی کم دی نو دا غری دا وستانی کونو بیتا کاملن دا دویم چی دی دا دغه دا کلام دا پورا بیتی لکا لیستتا که خلو فی العینین کلکو حلی لیستتا که خلو فی العینین کلکو حلی یا تکحل دیتا وی چیتا رانجو واچه پسترگو که رانجو پیجنی او سترگی سترگی پرانجو توری که دیتا تکحل وی او کهل قدرتی توروالی تا وی یو پسترگو که قدرتی توروالی او یو دارچ تی پرنجو توری را توری لده وی چه لیسد تا کحولو ندسترگی پتا کلوف تو رول بابی تفعول کی جهود دیخان ندسترگی پتا کلوف تو رول کل کو حلی پشانتی د قدرتی تو روالی یو پسترگو کی قدرتی تو دی او یو دادا چه سلی پتا کلوف با نسترگی تو ری دا تو ری کی نو د د دواو مناسبت نهشته دا دواله یو شانې نه دي کنا نه لاست ته کلو پله نه دی دا چېتهنج پهسترګو کې واچ کلکو حالی پشان ده قدرتي تواري دی دا په ډېر ځنو کې استعماللی دی مثلا یو سړی دی هغه خستر په خپله بل ځان لسه پودر موډورو مګل نو دا غا ده کوم استعمالي چله ست تک حل دا تا ته پودر پورې دا نه دي کل کو حلي ٹھیک ده یو ساده دی هغه علم دی طبيع علم دی بل په تکلف باندې ځان لسه رټا ماټاول غول هغه شالي هغه سره کوي زم مولا ګولې ما نو ليسس تکه خلو دا تا چې تکلو وکوو نو ل ليس تکهلو کله ف یو قدرتی خوشااز دي قدرت ولا خوشااز ورکه او بل لې لکه دګړي بیا بیا کوي وای ددانان دغه سره نو دا دا تکهحل قدرتی خوکلو والله چې دي نو دا نه دی کلکوحل دا ډېر ځو کې لږيخ او که دا وګ دې نو دا ورته تاسو ته کار کې خېرو بیا لګومره دکه کې کال کې موقله غزياتې کنه نه دی دغه نو تلخیص دا دغه چې دیدم او دی سره و ان شاء الله د معنی نور د استياب کتابونو چې دی داغه تعارف پم کوو نو دا بیا لګو تاسو و دې دغه ډیر سین نه زوخم دی باندې پوره کتاب لیکل لك لیکي ررسه او نوې والله کې د ل سر ت کا خو حید پله ې کلکو نوله دا کې اوس یو د خورواهر دی ت ته او یو داې اوس منګه سیلی و کو چې مونګ همسا نو ګه به ساتو او خو یو واو ک هرر سر رایر کړي س ماشومانو کې یو دی احیانی نوې <coughs> نا هغه قدرې تهور باند د ابتدانانه سپو سره می نه ودي کوتهرو سره ولوناواډرونهخواند دی که ټول د سپورټ کدار وایئ <تصفح> <تصف> د کوری پره اوو دغه په سااتلو بیاسمباللوو دی کې داغه پوره مهارت دی نو زه هم که زه رالم خو زه سره دغه چل نشم کوله کول بلکل بل ور دی چېلته شمشاتی بچې راست وو نته کو ددا فن نه سمجهته بچو سفر ما چدينو ته ته نده شه و اتنه ماکان ما غه راست سمبر کړي پورا پرګرام ولکړل نو که زو سکو مانه پتا کلو په کوم او هغه چدينغه نا نا ټول واړه وځه دغه کېده نو ما په پتا کلو پټه کداري ده دا نایسا ته هم چې کدار سنگر نو اوس یې رنن سباحو کار مته شوه دی نو کار مته شوه خو ته اگر لغت زفریږی زوتې اوس مسروب شوی و ناغه خپل کې کدارې ته به اوس غار نو دا, دا تبعی شی ټی کنا هغه ته زر سره زی او هغه او تکلفی شی چی نا خطا کیږي سمې دارنګ دا تبعی ادب نه دا حرکت حرکت کې سااس یو دا تک دب یو ټیم نیم چې دی نو سری خیالو ساتې خو بس بیاې نه مې خه شي ځکه خو لکه طب به کني نو دغه شي نه مضته ختا شي دا ور پسې بل وور م ی کوونو بیاتن کامل دا جا ام موسا ال القل اس کله چې راغې موسا غوردوله همسا کل تراغی موسا و غردو لامسا فقد بطل السحر والساحر یقنن سحرم باطل شو ساحرم باطل شا نو دیکی بوستا دیغون شیر نبانا خس کی چی حق راشی نو باطل سشی جی المبالغتو یوم مبالغا اوغا چی دی ادعاء و بلوغ وصفن پی شدت وزو حدن ادعاء مبالغه وی ادعا د بلوغ د وصف تا پا شدت کی یا پا ضعف کی چه یا وصفو پا یوشی کی اغا شدت تا رسی یا ضعف تا حد دا نیودا سی حد تا رسی یا بعدو چه حد بعید بی او یا مستحیل بی یعنی یوشی دون کمزوری شی دغ جو دغه د ح ده ووري یا یو شي دوڅخ شي چې د هغه سختالې هغه حدا ح ووري یا هغه یو شيله ته داسې ووس پاییان ک چې یا محاللي او دا مبالهه در قسمه یو تبلغون یو تبلیغ دی تبلیغ ب نه يا تبليغ ده ان كان ذلك ممكن عقلا وعاده كذا ممكن بعقلا وعاده كقوله في وصف حيوانه ده فرس وين ده ضروري होना تي فرس تي زمغ دامر سي حيوان تي دام تي كلا هند کرا شي بيادا وصف تكرازي اذا ما سابقه حريه وفرت اذا ما سابقه حريه وفرت و الْقَذْفِي يَدِ الرِّيحِ التُّرَابَا مونږ زمير څه پټوي چې د استاد آشې څنګه منډوي منډوي دیو مونږ وي څنګه منډوي وې من اذا ما سابقت هَر رِيحُ کَلَ چې دې سرابات په مقابله کې شي نُفَرَّتَ دات نه اوتختی و الْقَذْفَتْ او أُغُرْ ذَيْفِي يَدِ الرِّيحِ پلاستابات کې اټ تراب خورا دا شتې شي او باد شاته پریوي او د بعد په لاس کې خاورهورواات او داې مخکې شي اوس دا مبالغه ده امیر ص ش و خو دا ش <تصفح> چې <تصفح> <تصفح> دا, دا که نو دا دا داسې ده چې ممکنه د اقلن یعنی اقلن دا کېدي شي چې بعد دا, دا س دی په بعد مخکې شي ځکه بعد کله رو رواني که نو د رو بعد تیز اخ یا تیز س کېږي مست کېږي نو دا عقلن ممکنه ده او عادتن ممکنه دهډېر دیېر سپ او ډېر حیوانات چې کله تخ نو د نارمل بعد نه بیاس کېږي مخکې روانې و غ او بل غر یعنی دي ع بل مباللهغه چې د هغې نوم دی اغراق غاقته وای ته یو شيته داسې وصف ثابت کې چې عادتن اقلن خو ممکن وي خو په عادت کې ممکن نکاري یو شيته داسې وصف ثابت کې چې هغه ممکن اقلاً وي خو عادتن ممکنه نهوي لکه نوکرې مجارنا مع مفه نوکرې مجار نام معده مفنا ونُذِ بِهُلْ كَرَامَتَ حَيْثُ مَالَا وَيُنْكِرُ مُجَارَنَا مَا دَامَ فِينَا مَن يواندِچ پَمَن کی وینُمنگے اکرام کو ونُذِ بِهُلْ كَرَامَتَ او کرامت و بس بیا کور توڑو ہیسُ مالا کم دیتا چھ دی لرس مَن یوسلے اوسِ نو مَنگے کو او ک‌یوسلے رانا لڑو کنا نہ اکرام و بس بیا مون کور نو پادت کې خدا ګران د چې ته د اکرام کور د یوسې دیر امیر صاحب په اکرام سنگ وړي برا کو سره بوسی نو په سبو په څو وړي ګران ابل البته عقلن ممکن نه زه کته کوس پریان دوستان د ل اوکي او, او خبره اوماني نو پریانو تګسنه سدي دیرو ته سدي خو غشات کې به اکرام وتور غرذول چې امیر صاحب دا والا او بیا به تناراضي كيف خبره عقلا ممكن ادا وعادتا ممكن انا ذا وغلون او يوتذا نا غلودا ان استحال عقلا وعادتا كتقداس مبالغه اوكي سيغا عقلا وعادتا ضاله سدهن صحيح تکادو قسی یوه من غیر رام تکادو قسی یوه من غیر رام تمکنو فی قلوبہم النبالا وای قریبدا چې زما د ممدوح لیند بغیر د گذار کونکنا خخ کی د دشمن پر کی نبال غشی زما د ممدوح د سیملا بادردے کدا د لیندا وداه څه پرته او گزار به نه کیو د دشمن په رکی به غشېڅه کی خخ کی نو دا عقلا ممکن الې لينده د څوک چلای نه هغه د غشیو دی او دا ممکن ادا عادتن ممکن ادا نه عادتن ممکن اداونو عقلا ممکن ادا ال مغایرته مغایرته دا هيامت هوشه اذا ماده ده بعد د زم به پسته ظم داغې نه اولته د شي متح وکې او بیاته د شي ظم وکې د کوي محد دیناارري لکه داقول دغه دا په محده دیار کې په متحده دیینار کې وي اکم به سپه راقد سفرهته هو ااکرم به یاره څخ ده سپره جلکوول ده را. راقد سفره ته تعجب کې غورې زی واې د بعد ظمې في کوول د دی نه مخکې د دي مزمت کړ دی و ااک و طباً له من خااض ان يبدو یيبدو لون وسپینې لونو معشوق وه نه تو معشوق وه لوو عاشق طباً له دایا پرې غ ک شي من خا دو اندو کم ما او خل کوون کې د محبت کې خاال سرانه ده دو رنګو ککاره کېږي زینت ته معشق کوي ی او رن د عاشق خي نو اولې د دی مت ح کړی وه کم دی نو اولې د دی مضمت کړی وه بیا د دی سووکه دا به مقامت کې را شيخ نو دی ته وي مقارهته بس کې خل مادي کتاب کې دوه پا شپې دا ډېې دي یو لس منته داواه بیا ځ کافي شې